บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ n ต้อ t การอยากทําอะไร v อร์วิคุณอยากเล่นฟุตบอลไหมว l l n ีสเปเลาฟุตบอลวิ l นีสเปเลาฟุตบอลคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม i ิ l n ี besökavänner ว l l ni besökavänner ต้องการอยาก vil ยาวิลย Jag vill inte komma f ö r s e n t Jag vill inte komma f ö r s e n t d jag vill inte komma f ö r s e n t Jag vill inte komma f ö r s e Jag vill inte m g v i i t Jag vill inte g v i i t e komma försenat. Jag v i l Jag vill g v i e m Jag vill gå hem. Då jag vill stanna hemma. jag vill stanna hemma. jag vill stanna hemma. Då jag vill, vara ensam. vill stanna hemma. Då j s a m jag vill Då v stanna h e m n s a m jag vill v a n a e n s a m m a Då jag vill stanna h e m vill Då stanna h e m Vill du stanna här? Kunnar du äta här? Kunnar du äta här? a du äta här? k u n n du äta här? Kunnar du äta här? Kunnar du äta här? Kunnar du äta n n a r här? k u n n du äta h ä n n a r du äta här? Kunnar du äta här? Kunnar du äta här? k u n t a k n a k n n a k n a r du äta här? k u n t a n n a r d n n n n a r d k a r k a n n a k a r d äta här? k u n s k a ni å k a i väg i morgon? v i l l n i stanna till i morgon? v i l l n i l l stanna till i morgon? k a r d i l l n k n i l l n t a l g o n k u a r d s t k n i n g o n k u r s t i morgon? k i l l n i l l t a l a r d k n i n g o n k u r s t i morgon? คุณอยากไปดิสโก้ไหมวิลนีไปดิสโก้ i ทควิลนคคุณอยากไปดูหนังไหม vil n i g ปดิสโก้เคิโคุณอยากไปร้านกาแฟไหมวิลนีไปร้านกาแฟวิลนีไป